Розділ 7. Після тієї ночі більше ніхто не приходив подивитися на Селену та Романа. Сам він нічого не казав про нічних гостей. Не запропонував селені ні свого плаща, ні будь-якого іншого захисту від нічної прохолоди. Вона спала на боці, згорнувшись калачком. Сон був неспокійний. Її будила то хрустка гілка, то камінчик, що вп'явся в бік, то крик сови, якщо, звичайно, це була сова. Коли почало світати і столбери дерев огорнув сірий туман, Селена вже прокинулась. Так погано і не спалося навіть на дахах Вареса. Снідали мовчки. Знову хліб, сир, яблука. Забираючись на коня, вона позіхала і була готова заснути прямо в сідлі. І знову лісова дорога, вгору з хилом пагорбів. Кілька разів їм зустрілися люди, які, ймовірно, їхали на ринок. Щойно побачивши рована, всі зупинялися і поступалися дорогою. Дехто шепотів молитви, щоб несподівана зустріч закінчилася благополучно. Селна чула, що фейці цілком мирно уживаються і смертними. Мабуть, мандрівників лякав образ Рована та його татуювання. Декілька разів Селена подумала запитати феє про значення витатуюваних слів і продовжувала мовчати. Зав'яжеться розмова, а будь-яка розмова мала на увазі якісь відносини, досить із неї стосунків, досить із нею друзів, бо дружба з нею найчастіше коштувала людям життя. І тому вона цілий день їхала мовчки. Чим ближче до Камбріальських гір, тим густішим і різноманітнішим ставав ліс. Додавалося й туману. Раз у раз вони проривали туманне покривало, і Селена відчувала його дотик у себе на обличчі, шиї та спині. Знову ночівля біля дороги, друга ніч виявилася холоднішою за першу. Знову підйом у ранкових сутінках і далі в дорогу. За ніч туман встиг просочитись не тільки одяг і шкіру Селени, а проник до самих її кісток. На третій ніч Селена остаточно втратила надію погрітися біля вогню. Їй навіть подобався нічний холод. Сон на жорсткому корінні і невгамовне почуття голоду. Скільки б хліба та сиру вона не з'їдала, голод не відступав би. Щоправда, у животі в неї більше не бурчало. Подорож не відрізнялася зручністю, але відволікала від думок. Все краще, ніж тупе животіння в Варесі. Вона ж прагнула маєве. Залишилося дочекатися, коли її бажання здійсниться. Про зустріч вона намагалася не думати, бракувало сміливості заглянути глибоко всередину себе. Якось вона майже зазирнула, того дня, коли побачила принца Галана. Цього їй виявилося достатньо. Десь у другій половині дня Рован повернувся з дороги, що встигла перетворитися на вузьку стежку і поїхав м'якою, замшелою землею. У кількох місцях з моху піднімалися великі валуни, початковані хвилястими лініями і незрозумілими візерунками. Мабуть, вони служили прикордонними стовпами, показуючи смертним, що далі їхати небезпечно. Від Доранели Селену та Рована відділяли ще цілий тиждень шляху. Селена думала, що вони піднімуться на перевал. Проте Рован чомусь їхав уздовж гір, неквапливо забираючись вище та вище. Іноді траплялися галявини, що поросли яскравими квітами. Орієнтуватися у цих місцях було неможливо. Зрозуміти, на яку висоту вони встигли піднятися теж. По обидва боки тягнувся ліс. нескінченний ліс. Нескінченні підйоми і нескінченний туман. Дим в ніздрі селени, уловили раніше, ніж вона побачила вогонь. Чи не вогонь багать, а світло в вікнах будинків за деревами. Будинок чи замок стояв на схилі гори. Його каміння було темним і стародавнім, не схоже на звичайний граніт. Проїхавши ще трохи, селена зрозуміла, що це не будинок і не замок. То була фортеця. Її очі втомилися за день шляху, але вона все ж таки помітила кільце високих каменів серед дерев. Незабаром Селена не тільки побачила, а й відчула на собі їхню силу. Вони з Руваном проїжджали між двома мегалітами, що нагадували роги великого звіра. Все тіло Селени пронизило невидима дзвінка хвиля сили. Захист. Магічний захист. У Селени звело живіт. Навіщо вони тут стоять? Відвертати ворогів? Можливо. А ще... Як засіб миттєвого повіщення, у такому разі вартові на трьох вежах, шестеро на сцені та троє біля дерев'яних воріт, вже знали про появу вершників. Караул несли не лише чоловіки, але й жінки. Всі були в легких шкіряних обладунках, озброєні мечами, кинджалами та луками. Тепер дюжина вартових уважно стежила за кожним їхнім кроком. «Я краще залишилася Булісі», – сказала Селена. Це були її перші слова за кілька днів шляху. Рован пропустив їх повз вуха. Він навіть не підняв руки, щоб привітатися з вартовими. Мабуть, він добре знав це місто і займав становище, що дозволяло йому поводитися подібним чином. Кожен крок змінював уявлення селени про фортецю. Поблизу вона виявилась не такою вже й великою. Три сторожові вежі, об'єднані великим будинком стародавньої будівлі, стіни якого покривав мох і лишайники. На палац Маєви не тягнуло. Швидше за все, щось на зразок прикордонної застави. Середня точка між світом Смертних та Доранелою. Можливо, сьогодні й вдасться переночувати в теплі та навіть вимитися гарячою водою. Рован з кам'яним обличчям їхав полз салютуючих вартових. Їхні обличчя ховалися під глибокими каптурами. Хто вони? Фейці? Смертні? Гідні честі охороняти межі світу безсмертних? Для Селени це були зовсім не пусті питання. Ну гаразд, Рован. Вона переконалася, що цікавила його не більш, ніж купа кінського гною на дорозі. Але якщо вона опиниться серед фейсів, її поява явно викличе цікавість і питання. Крізь масивні ворота вона в'їхала до просторого внутрішнього двору. Селена звично помічала всі двері, всі вразливі місця будівлі та можливі шляхи відступу. З'явилися двоє конюхів, теж у каптурах, і допомогли їм злізти з коней. В селені здавалося, що конюхами були звичайні смертні. Їй вразила майже цілковита тиша, наче всі і все довкола завмерли, включаючи каміння і затамувало подих. Це було схоже на насторожене очікування. Відчуття лише посилилося, коли Рован мовчки, знову мовчки, вів її всередину тьмяно-освітленої будівлі. Вони піднялися вузькими кам'яними сходами. Рован відчинив двері і впустив Селену в приміщення, що нагадує великий кабінет. Селена встала, як укопана. Її вразили невізбляні дубові меблі і невицвілі зелені порт'єри. І вже, звичайно, не вогонь, що затишно потріскував в осередку. За столом сиділа темноволоса жінка, Маєва, королева феїв, її тітка. А потім пролунали слова, які Селена всі ці десять років так боялася почути. Ну привіт, Айліна Голатинію. Розділ восьмий Селена позадкувала. Піднімаючись сюди, вона про всяк випадок порахувала сходинки. Теж звичка і прикинула, скільки часу і знадобиться, що втекти вниз, проти коридором і вискочити у двір. Але позаду виявилася неподатлива кема брила, Тіло заумерлого Рована. У Селени відчайдушно тремтіли руки. Такими руками не вихопиш зброю. Про що вона? Варто має віднаказати, і Рован відразу обірве її життя. У неї похололо все всередині. Якщо тіло їй не служить то залишається розум. Селена змусила себе глибоко вдихнути, потім ще раз і тільки тоді відповіла навмисне спокійним голосом. Айліна Галатиня мертва. Ненависне ім'я, яке зараз викликало в ній жах і яке вона намагалася забути. Маєва посміхнулася, оголивши маленькі гострі ікла. Не розпочинаємо нашу зустріч з брехні. Це не було брехнею. Та дівчина ще 10 років тому потонула в річці. Селена не відчувала себе Айліною Галатинією. Це було чуже ім'я, яке не мало до неї жодного відношення. Їй раптом стало тісно в кабінеті Маеви. Приємне тепло вогнище перетворилося на задушливу спеку. Рован за спиною сприймався як грізна природна стихія. Селна чітко зрозуміла, вона не матиме часу, щоб зібратися. Перед Маєвою сходу не вигадаєш історію, не сплатеш вигадки з напівправдою. Ось чим треба було і займатися по дорозі сюди, а не витріщатися на всі боки, і не тулитися від холодного туману. Вона ніби забула, що панилася в олодіні Маєви, де правила встановлювала сама Маєва. На відміну від марнославних смертних королів, Маєва могла зустрітися з нею будь-де, навіть у цій стародавній фортеці, яку не назвеш покоями, гідними, чорнявої красуні, з бездонними очима, кольору оксидіана. Досконалість Маеви викликала страх, від неї виходив спокій, Недосяжна для смертних, віяла стародавньою витонченістю. Мабуть, вона дуже відрізнялася від своєї сестри, світловолосої меби. Нема чого тішитися ілюзіями, ніби звідси можна втекти. зараз упиралася спиною в Рована, як у стіну. Непереборну стіну, також давню, як охоронне каміння навколо фортеці. Ровану набридло служити підпорою. Він відступив і притулився до дверей, зробивши це безшумно, як хижак. Звідси села на види не раніше, ніж Маєва дозволить їй піти. Королева Фейцію мовчала, склавши на колінах довгі пальці кольору місячної білизни. На спинці крісла сиділа біла сова-сепуха. Маєва була в простій фіолетовій сукні і ніякої корони. Напевно, корона їй не потрібна. Будь-яка жива істота, навіть сліпа і глуха, миттєво зрозуміла б, хто вона така. Маєва – героїня незліченних легенд і кошмарів. Про неї складали трактати, вірші та пісні. Їх було так багато, що дехто вважав маєвим міфом, але героїні легенд і страшних снів таки існували в плоті. «Ну що розкисла?» – подумки обсмикнула себе Селена. «Тобі випала рідкісна можливість, тут і зараз отримати всі потрібні відповіді. За кілька днів ти повернешся до Адерлана. Головне не лякайся». Чомусь все, що допомагало їй в Адерлані, тут виявилося дитячою дурістю. Селені було важко дихати, Маева могла спокійно читати її думки і могла зробити з нею що завгодно. Якщо вірити легендам, Маева заради власної розваги зводила людей з розуму. Сова на спинці крісла невимогливими очима розглядала Селену. Цікаво, це справжній птах чи фейка, що прийняла вигляд сови. Гострі пазурі впялися в дерево. Ні, ця давня стара фортеця ніяк не могла бути палацом Маеви. Не могла королева сидіти за обшарпаним столом, замазаним невідомо чим. І чому вона взагалі сидить за письмовим столом, наче господарка торгового закладу, яка підраховує денний виторг? За уявленням, селени Немаєва мала б знаходитися десь у магічному святилищі Гаю, посипаному блукаючими вогниками. Навколо під звуки лютні і арф танцювали б діви, а сама вона б читала зоряне небо, як велику поему. Може і не в Гаю, але не тут. Селена низько вклонилася. Наймовірніше, етикет вимагав від неї опуститися навколішки. Однак і уклінна поза могла бути витлумачена як глузування. Від неї смерділо давно немитим тілом, а на обличчі ще не загоїлися сліди бійок у тавернях Вареса. Випроставшись, селена побачила на обличчя Маеву легку усмішку. Коли муха в павутині, павук може посміхатися. Думаю, якщо тебе добре відмити, ти станеш більш схожа на свою матір. Жодних природних люб'язностей. Маєва одразу брала її за горло. Нічого, вона Селена Сардотін. Вона не боятиметься. Задля отримання відповідей, вона витерпить і білі страх. Селена зобразила на обличчі таку саму легку посмішку і сказала. Якби я знала, з ким мені доведеться зустрітися, та ще так скоро я попросила свого супроводжуючого дати мені час привести себе в належний вигляд. Нехай Маєва питає у Рована. Нехай обрушує на нього громи та блискавки. Навіть якби його кинули на пошматування левам, Селена стала б шкодувати. Оксидіанові очі Маєви перемістилися на Рвана, який так само підпирав двері. Селена могла заприсягтись, що побачила в них не закид, а мовчасне схвалення. Схоже, тягар шляху теж був частиною задуму. Навіщо? Щоб вибити її з колії, поставити в безлузде становище, принизити? Тут уже я винна що звеліла йому доставити тебе якнайшвидше, сказала Маева. Хоча, гадаю, він сам міг би здогадатися і знайти тобі місце для обмивання. Королева народу Фе махнула витонченою рукою. Принц Рован? Принц? Селена лед придушила бажання повернутися до нього. Він із роду моєї сестри Мори. Тим не менше я вважаю його своїм племінником і частиною мого дому. Тобі він доводиться дуже далеким родичам. У давні часи в нас були спільні предки. Селену ще раз стиснула носом у її походження. «Треба ж?» – вирвалось у неї. Можливо, це була не найбільша поштива відповідь. І не найкраща. Можливо, Селена зараз би мала б опуститися на коліна і смиренно чекати на відповідь. Схоже, такий момент настане. І дуже скоро. Але… Тебе, звичайно, цікавить, чому я попросила принца Рована привезти тебе сюди. Вона витримає цю гру заради нехемії. Селена прикусила язика, щоб ненароком не зірватися і не засміятися. Довго ж мені довелося чекати на зустріч з тобою. Білі долоні Маєви перемістилися на стіл. Дуже довго. А оскільки я не покидаю цих країв, то я не могла подивитися на тебе. Принаймні очима. Довгі нігті королеви блискували, відбиваючи полум'я вогнища. Ходили легенди, що Маєва має і інше обличчя, вогня не. Швидше за все лише легенди. Не потрібен вогонь у світі, де тіні та пазури, де пітьма пожирає твою душу. Ти, мабуть, знаєш, що вони порушили мої закони. Я кажу про твоїх батьків. Їх обох засліпило кохання, і вони не підкорилися моїм наказам. Поєднавшись, їхні спадкоємні лінії обіцяли надто вразливе от потомство. Але твоя мати запевнила, що обов'язково покаже мені дитину, коли вона народиться. Маєва відкинула голову зовсім як сова на спинці крісла. Після твого народження минуло цілих вісім років а твоїй матері все було ніколи виконати обіцянку. Якщо мати порушила обіцянку, якщо мати не показувала їй Маєві, значить на те були дуже вагомі причини. Села щось пам'ятала, тільки дуже невиразно на рівні відчуттів. Але ж тепер ти тут. Маєва не сходила з місця, але Селені здавалося, що королева стоїть поряд. І тепер ти цілком доросла жінка. Мої очі на іншому кінці світу приносили страшні історії про тебе. Судячи зі шрамів на твоїх руках, і арсеналу, з яким ти з'явилася. Історії ці аж ніяк не вигадка. Понад рік тому я почула ще одну звістку. Начебто рогатий король півночі побачив з небес молоду дівчину з очима того ж кольору, що усіх ашарірів. І діваця, змушена займатися ремеслом асасина. Перебувала в возі та їхала в... Досить, перебила її Селена. Вона глянула на Романа. Той уважно слухав, начебто раніше про це не знав. Селена не хотіла, щоб йому стало відомо про її ув'язнення довері, Не потрібно їй його співчуття. Я пам'ятаю історію свого життя. Селена нагородила Рована іншим поглядом. Я не лізу у твої справи, а ти не лізь у мої. Рован мовчки відвернувся. На обличчі знову з'явився вираз нудьги. Звичайна зарозумілість безсмертних. Селена засунула руки в кишені. Начхати їй, що перед королевою так не стоять. Так, я асасин. Хмикання в себе за спиною вона залишила поза увагою, вона безперервно дивилася на Маєву. А інші твої здібності? запитала Маєва злегка, роздуши ніздрі. Що сталося з ними? Принюхалася зовсім як Рован. Як і всі жителі Ерілеї, я не могла їх виявити, інакше мені загрожувала в смерть. Маєва моргнула. Села не зрозуміла. Королева вчула напівправду. Але зараз ти не в Ерілеї. Вразливо нагадала їй Маєва. Бігти. Інтуїція вигукнула їй ці слова. Навряд чи оке Еліани допомогло б їй зараз. Проте Селена шкодувала, що на шиї нема амулету. А ще краще, щоб поряд зараз зупинилася сама Еліана. Рован, як і раніше, стояв біля дверей. Але якщо вона зможе обдурити його пильність і вирватися звідси? Вона раптом згадала, спогад був подібний до сліпучого спалу, хоча чуття ладно вимагало втекти звідси. Фейці дуже рідко з'являлися у них вдома. Навіть родичі по материнській лінії. Щоправда, у будинку жили кілька відданих і перевірених фейців. Але за фейськими гостями завжди ретельно спостерігали протягом усього їхнього перебування. Селену на цей час просто замикали на батьківській половині. У дитинстві вона завжди вставала проти такого обмеження волі. Але зараз? «Покажи мені!» З хитрою усмішкою прошепотіла Маєва. «Біжи!» «Біже звідси!» – вимагала інтуїція. Селена зараз пам'ятала палки блакитне полум'я, що вирвалося в неї в світі демонів. Пам'ятала, як перекосилося від жаху шаолове обличчя, коли магічний вогонь перестав їй підкорятися. Один неправильний рух, одне зайве зітхання, і вона занапастила б і шаола, і швидконогу. Сова налякано кричала. Скрипнуло дерево під її пазурами. Темрява в очах маєви виплеснулася назовні і потяглася до селени. Повітря злегка затремтіло, потім затремтіло в неї всередині. Легке постукування по голові потім іначе полоснули по мозгу найгострішою бритвою. Селані здалося, що Маєва спробувала розкрити її череп і зазирнути в мозок, доторкнутися, покопатися, спробувати на смак. Силячи заспокоїти подих, селена несподівано змінила положення рух, щоб у разі чого швидко вихопити кинджал. Поки що вона відбивалася від невидимих пазурів, що чупилися їй мозок. Майва посміхнулася, і пазури зникли. «Твоя мати руками ховала тебе від мене», – сказала королева. «У твоїх батьків був дивовижний талант. Вони завжди знали, коли мої очі намагаються знайти тебе. Ти народилася з рідкісним даром – вмінням викликати вогонь і наказувати йому. Мало хто здатний викликати хоч би іскорку. Я вже не кажу про управління вогняними стихіями. Однак твоя мати намагалася заглушити цю силу. Я ж хотіла протилежно» щоб тиша нобливо прийняла свій дар і розвивала його. Дихання Селени стало жарким, що опалювало горло. Пам'ять підкинула їй ще кілька картин у роки дитинства, коли її вчили не розпалювати, а гасити полум'я. «І ось чим обернулися добрі бажання твоїх батьків», – продовжувала Маєва. У Селени застигла кров. Вона геть чітко забула, де знаходиться і чим може закінчитися її виплеск. «А де ви були всі?» Ці слова вирвалися з самих глибин її змученої душі, тихі схожі на гарчання пораненого звіра. Маева трохи нахилила голову. «Я не люблю, коли мені брешуть, і не вибачаю». Селена поникла. Все, що встигло вихлюпнутися, знову пішло глибоко всередину. Бендалін не допоміг Терасену. Тутешній народ фе лише спостерігав за знищенням її рідного королівства. І все тому, тому... «Я не маю часу на довгі розмови з тобою», – сказала Маева. «Мої очі повідомили мені, що ти маєш питання. Питання, які не має ставити жоден смертний. Про ключі». Легенди стверджували, що Маєва здатна спілкуватися із світом духів. Може, вона дізналася про це від Іліани чи Нехемії. Селена закрила рота, але Маєва її випередила. «Я дам тобі відповіді. Тобі буде дозволено прийти до мене, за ними, до Даренели. А чому не?» Ззаду почулося сердити Сопіні Рована, як господарський сторожовий пес, — з неприязньою подумала Селена. — Тому що всі відповіді вимагають часу, — пояснила Маева й додала, ніби смакуючи кожне слово. — І це тому, що ти їх поки що не зробила. — Тоді скажи, як і чим мені їх зробити, і я це зроблю? — Дурна. — Тільки остання дурна могла відповісти так. Небезпечно погоджуватися, не дізнавши ціни. «Хочеш, щоб я показала тобі свої магічні здібності?» «Гаразд, я їх покажу. Але не тут і не…» «Мені не потрібне уявлення на кшталт благаючих фокусів. Мати здібності – це не все. Я хочу бачити, що ти здатна зробити з їхньою допомогою». Айліну Галатині. «Поки що майже нічого». Знову це прокляте ім'я. Для Селени воно було як удар у живіт. Я хочу подивитися, ким ти станеш у належних умовах. Я не... Про своє не забудь. Смертним та напівкровкам доступ до Доранели закрито. Тож такі напівкровці, як ти, було дозволено війти в межі мого світу. Треба довести не лише свої магічні обдарованість. Потрібно довести, що ти гідно війти до Доранели. Ця фортеця називається Вартовий туман. Вона – одне з кількох місць перевірки. І місце, де випробувачі що не пройшли, залишаються до кінця своїх днів. Вперше за весь час розмови з Маєвою Селені стало по-справжньому страшно, але страх не міг залушити в ній невдоволення. Напівкровка, з якою зневагою Маєва вимовила це слово, наче тавро поставила. І які випробування я повинна пройти, перш ніж мене визнають гідною. Маєва подала знак Ровану, який так само з татуєю стояв біля дверей. Коли принц Рован вирішить, що ти достатньою мірою володієш своїми здібностями, ти прийдеш до мене. Він навчатиме тебе. Тут, у фортеці. І не надумай лізти в ранелу Раніше, ніж завершиться твоє навчання. Після зустрічі з демонами і відьмами, після аудієнції одерландського короля в його скляному замку, навчання в стародавній фортеці здавалось вселені нудною буденністю. Але навчання може тривати тижні, місяці, роки. Життя знову ти цілою носом усвідомись власної нікчемності. Те, про що я хочу дізнатися, не терпить зволікання. Селена постаралася придушити принизливі думки. Ти хочеш знати про ключі Верда? Ти ж за цим прийшла сюди, спадкоємиця Терасена. Відповіді чекатимуть на тебе в Доранелі. Коли ти туди потрапиш, залежить тільки від тебе. Мені потрібні правдиві відповіді, — вирвалося Селени. Ти розповіси мені всю правду про ключі. Маєва посміхнулася. Посмішка стародавньої королеви була нелагідною і навіть неглузливою. У її посмішці було щось зловісне. «Бачу, ти ще щось пам'ятаєш зі своєї спадщини». Селена мовчала. «Так, я розповім тобі всю правду про ключі». Можна зв'язуватися з Маєвою, а просто забратися звідси. Знайти ще якусь стародавню істоту і запитати про ключі. Думка була безглуздою, як і багато думок, що відвідували голову Селени за час розмови з Маєвою. Хто ще розповість їй правду про ключі, як не Маєва? Важко навіть уявити, як давно Маева жила у світі. Вона бачила зародження цього світу. Бачила війни між валгами, демонами давнини. Її руки тримали ключі Верда. Маева знала, як вони виглядають та які відчуття викликають. Можливо, вона навіть знала, де Бреннон їх сховав. Особливо Станній, неназваний ключ. Якщо селена зможе викрасти ключі вадерландського короля, якщо зуміє знищити його, зупинити війну і звільнити Алоє, навіть якщо вона зможе знайти лише один ключ Верда. Чому мене навчатимуть? Про це ти дізнаєшся від принца Рована, а зараз він проводить тебе до твоєї кімнати тобі треба відпочити. Селена вперлася поглядом у безсмертні очі Маеви Ти клянися, що розповіси мені все, про що я повинна знати, і я не даю присяг. Але твоїх обіцянок не порушу. Підозрюю, що ти теж. Ще одна твоя відмінність від матері. Сучка. Селені хотілося кинути за слово Маєве обличчя. Але очі Маєве ніби ненароком ковзнули по правій долоні Селени. Маєва знала все. Чи через своїх шпигунів, чи завдяки сили магії, але давня королева знала все і про саму Селену, і про її клятву Нехемій. Заради чого це все? Тихо спитала Селена, відчуваючи, як страх і гнів, ви із неї сили. «Навіщо мені вчитися? Щоб потішити тебе видовищем моїх здібностей?» Білі пальці Мееви погладили білу голову сови. «Я хочу, щоб ти стала тим, ким ти повинна була стати від народження. Королевою!» Стати королевою. Ці слова переслідувала Селену всю ніч, позбавляючи сну. А спати їй дуже хотілося. Вона божеволіла від втоми і була готова благати темного кусільву, що позбавила її від усіх страждань. Королева. Це слово смикало її розбиту губу. Губа боліла і теж заважала спати. Дякую Рованові за його люб'язність. Прощання з Маєвою пройшло без придворних церемоній. Маєва кивнула Рованові, той мовчки відчинив двері і вийшов. Селена наслідувала його приклад і потяглася слідом за принцем гуським коридором, де пахло м'ясом і часником. Живіт забурчав, але Селена подумала, що від першого шматка їжі її виверне на виверіт. Коридор закінчився сходами. Селена спускалася, і що крок у самовладання вело суперечку з наростаюче люттю. Крок лівою – нехемія. Крок правою – ти поклялася і будь-що виконаєш клятву. Крок лівою – навчання королева. Крок правою – безсмертна сучка з холодною кров'ю, яка звикла крутити чужими життями. Вони йшли майже в повній темряві, смолоскипи ще не запалювали. Кроків Рована сильно не чула, натомість вона відчувала злість Рована, цілі струмки злості, чудово. Ще один учасник Ігор Маєвий, якому зовсім не подобалася його роль. Навчання, знову навчання. Все своє життя з самого появи на світ на чомусь навчалася, або їй чомусь навчали. Рован може вчити її до посиніння, і вона йому підіграватиме. Поки не дізнається про ключі Верда, але це не означає, що далі вона теж гратиме за правила Маєви. Сила не мала жодного бажання повертати собі терасенський трон. Та його й не існувало, цього трону. Вона не мала ні корони, ні придворних. А звалити адерландського короля можна й, будучи селеним сардотін. Головне успіх твоїх дій. Селина Мимоолі стиснула кулаки. Величезна будівля, немов вимерла нікого. Винтові сходи вивели їх у інший коридор. Чи знали мешканці вартового туману? Хто займає скромний кабінет на горі? Мабуть, знали і до смерті боялися Маєву. Скільки напівкровок тут містилося? Селені стало гидко. Чим напівкровки винні, якщо народилися такими? Далі мовчати вона не могла. Мабуть, її безсмертна величність дуже цінує тебе. Раз доручила навчати мене. Знаючи твою історію, вона й не могла довірити твоє навчання комусь іншому. Тільки найкращі з найкращих здатні тримати тебе в тебе узді. Принц явно напрошувався на сварку. Поки вони йшли нескінечними коридорами фортеці, його самовладання тануло І тепер висіло на волосині. Чудово. У глухому лісі легко розігрувати з себе доблесного воїна. Дубита сосни, ось всі противники. Скучила за битвами? Я встиг вдосталь навоюватися, причому вже давно. Задовго до появи на світ тебе, твоїх батьків та твоїх далеких предків з обох боків. Ці слова розсердали Слену, мабуть, так і було й задумано. Я не про твоє минуле. Тут і з ким тобі воювати? З лісовим звіром та птахами? Він відповів не одразу, але відповів. Пам'ятай, дівчинко, світ набагато ширший, ніж твої уявлення про нього, і набагато небезпечніше. Вважай, що тобі випала рідкісна удача, пройти навчання та отримати шанс проявити себе. Між іншим, твоя високість, я вдосталь надивилася цього великого та небезпечного світу. Помиляйся, Аеліно. Рован грубувато засміявся. Ще один удар. А вона, як дурненька, підставилася. Не називай мене так. Це твоє ім'я. Ніяким іншим я тебе кликати не буду. Селена забігла наперед, перегородивши йому шлях і ставши майже впритул. Тут ніхто не знає, хто її, розумієш? Зелені очі Рована спалахнули. Зовсім, як у звіра... «Що почув здобич», – з ворожістю подумала Селена, і їкла в нього звірині. «Схоже, твоя тітка дала мені завдання важче, ніж їй здається. Моя тітка, не наша». І тоді Селена вимовила одну з найогидніших фраз, які колись зривалися з її язика, вклавши туди всю свою ненависть. «Спілкуючись з такими фейцями, як ти, я починаю краще розуміти дії Андерландського короля». І тоді Рован ударив її. Це сталося раніше, ніж Селена встигла відчути удар. Навіть демони не вміли завдавати ударів з такою швидкістю. Голова Селена була повернута трохи вбік, і це берегло її ніс. Удар прийняли всі губи. Селена відлетіла до стіни, дзвінко вдарившись головою об холодний камінь і відчувши в роті присма крові. Ну, нарешті. Рован вдарив друге, вже з цією швидкістю, недоступною смертним. Цей удар розтрощив би і щелепу якби в останню мить рука фея не завмерла. «Що ж ти?» – їдливо запитала Селена. Вона дихала шумно і хрипко. «Би коли зібрався?» Відчувалося, Рован хотів би зараз щепитися її горло, а не вести розмови. Але він умів не переходити межу. «А чого це я маю тебе слухати?» «Ти так само ні на що не придатний, як і твої побратими». Тепер її сміх нагадував пазурі, що струмилися в серці її люті. Якщо тобі не терпиться скуштувати камінь, будь ласка. Наступного разу спробуєш на смак місцевого підлогу. Начхати й було на його слова. Якби не цей гуркіт в голові, що заважав дивитися, дихати й думати. Особливо думати. Тому Селена розмахнулася і... її кулак вдарив повітря. Підніжка Рована перекинула її і знову штовхнула на стіну. Рован відкинув її без жодних зусиль, як жалюгідного новачка, що тільки почав вчитися мистецтву поєдинку. Рован стояв за кілька футів від неї, незворушно схрестивши руки. Селена виплюнула кров, вилаялась. Рован хмикнув. Цього було достатньо, щоб Селена знову кинулася на нього. Їй хотілося віддубасити фейського принца, заколоти кинжалом і задушити. Селені вдавалося перехопити його хибний лівий випад, але коли вона метнулася вправо, Рован з дивовижною швидкістю випередив. Селена не врятували довгі роки навчання у найкращих майстрів. Удар Рована кинув її на спину. На щастя пусту. Тихий коридор здригнувся від незвичного горкоту, а Селена розтягнулася на кам'яній підлозі лицем донизу. Її зуби занили, але на щастя лишилися на своїх місцях. Як я й казав, тобі доведеться багато чого навчитися, посміхнувся Рован. Ти потребуєш різнобічного навчання. Щойно ворухнувши губою, Селена пояснила Ровану, куди він може вирушити і чим займатися сам з собою. Повернувшись, він неквапливо рушив коридором, кинувши її на ходу. Якщо я ще раз почую від тебе щось подібне, цілий місяць будеш колоти дрова. Обличчя Селени палало від ненависті й сорому. Проте її не залишилося нічого іншого, як підвестися, піти слідом за Рованом. Він штовхнув Селену в дуже маленьку холодну кімнату, що нагадувала чуремну камеру. «Віддай мені свою зброю», – сказав Рован, – щойно Селена туди війшла. Це ще навіщо? Рован схопив відро з водою, що стояло біля дверей, і хлюпнув коридор. Порожнє відро він протягнув Селені і повторив. «Віддай мені свою зброю». І чудово було влаштувати з ним поєдинок на мечах. «Я хочу знати, чому мене розброють. Я не зобов'язаний тобі пояснювати свої вимоги». «Тоді нам не уникнути нової бійки», – кинула йому Селена. Рован стояв, трохи нахиливши голову. У тьмяному світлі його татуювання виглядало ще чорніше. Усім своїм виглядом фейський принц запитував. «Ти називаєш свої поцілунки із стінами і підлогою Бійка? Завтра ти з раннього ранку помандруєш працювати на кухню. Зброї там не потрібно. Якщо, звичайно, ти не збираєшся вбивати всіх, хто в фортеці. Для наших з тобою занять зброї теж не потрібно. Тож твої кенджали полежать у мене, доки ти не заробиш право на їхнє повернення. Які знайомі слова і інтонація також. Кажеш на кухню? Рован криво посміхнувся. Тут працюють усі, включаючи і принцес. «Ухилятися від важкої роботи не дозволяється нікому, особливо таким, як ти». «Тебе б на тиждень в ендовер», – подумала Селена. Але чорта з два вона розповість йому про ендовер. Тільки цього ще не вистачало, щоб потім вислуховувати його глузування або ще гірше слова співчуття. «Робота на кухні теж входить у моє навчання?» «Почасти». Решту Селена прочитала в його очах. «А я буду насолоджуватися кожною миттю твоїх страждань». «Дивно, що за таке довге життя...» Ти не спроміся навчитися манерам. Слова про життя погано ув'язалися з виглядом Рована. На вигляд йому не можна було дати тридцяти. З якого дива мені лестить самозакохана дівчисько. Бо дай тому, що ми родичі. Споріднення між нами не більше, ніж у мене з тутешнім скотарем. У селени роздулися ніздрі. їй відчайдушно хотілося запустити Рована порожнім мокрим відром. Але це могло їй коштувати розбитої вилиці чи зламаного носа. Поставивши відро на підлогу, вона почала розброюватись. Рован ретельно перерахував її усі кінжали та ножі. Наче точно знав їхню кількість, включаючи й потаємні. Потім він притиснув відро до боку і вийшов, сказавши на прощання, що без зорей була на ногах. Двері шумно зачинилися. Мерзотник – пробурмотіла селена, оглядаючи своє нове житло. Старий смердючий мерзотник. Ліжко, нічний горщик та миска з крижаною водою. В такій воді особливо не помиєшся. Селена вирішила обмежитися полосканням рота. Потім обережно промила розбиту губу. Дуже хотілося їсти. Але щоб добути їжу, треба було вийти і в когось попросити. Ні, краще голодувати, ніж кимось зустрічатися. Діставши з мішка баночку з зіля, вона змастила губу і повалилася на ліжко своєму запорошеному брудному та смердючому одязі. Потягнулися безсонні години. У її кімнаті було віконце без фіранок. Селена обернулася до нього обличчям. Над деревами, що оточили фортецю, горіли зірки. Питається, навіщо вона щепилася з рованом. Наговорила йому гидоти, навіть порізла в бійку. Вона заслужила на ці побої. Сповна. Якщо бути чесною з собою, вона перетворилася на незрозумілу істоту, яку лише з великою натяжкою можна звати людиною. Селена торкнулася губи здригнулася від болю. Вона розглядала нічне небо, доки знайшла зузір'я оленя, повелителя півночі. Нерухлива зірка на маківці оленячої голови, його вічна корона вказувала шлях до терасена. У дитинстві їй розповідали, що великі правителі терасена, закінчивши життя, перетворилися на яскраві зірки, щоб кожен тарасенець не відчував себе самотнім і завжди міг знайти шлях додому. Цілих десять років вона не з'являлася в тарасені спочатку її туди не пускала робін, потім сама не наважувалася. Тоді на могилі Нехемії вона пошепки зізналася мертвій принцесі. Сказала, що давно звикла тікати від долі і тому не знає, як це зупинитися і дати бій. Маєва не розуміла і ніколи не зрозуміє почуття маленької терасенської принцеси, яка десять років тому відкинула свою рідню. Вона зробила це з більшою рішучістю, ніж сама Маєва. Відкинула всіх і залишила світ, з яким не хотіла мати нічого спільного. Нехай згорять вщент і перетворюються на порох. Селена перекинулась на інший бік, стара ковдра не гріла. Вона заплющила очі, намагаючись заснути і побачила у вісні інший світ світ, де вона була взагалі ніким.